صورت سورۃ سواد پس ذکر کو نزول کہ پس د صورت سبان سورہ زمرہ ته وئی سورۃ الغراف وته مناسبت د جمع کی شفاعت قہری او یاسین نا تر سورۃ سواد pore ذکر شو د صورت سورۃ رد شرکیا تو کیف فی العبادت او په تصرف او همداو چمخ کی ترغیب قران ته ذکر شو چین وی الا ذکر العالمین اسره زمر کی داغي صداقت چوروک تنزيل الکتاب سلام در دریم داو شمخ کی نقلی دلائل دا او و نذکر شو سور سوافات کی سور سواد کی سور زمر کی با عقلی دلائل زیاد پا کسرت سر بیانی سلو رمداو چلتے کافرانو سختی بیان کرا فی عزت و شقاق سور زمر کی بداغی وزاحتو کی چیزا ذکرت ربک فی القرآن وحدهو اذکر الله احدو اشمعت قلوب الذين ظنون اچوی ته قران په داو چې څه رې سواد شروع کړو چې ول قران ذکر نو سوره زمر کې وداږي پوره تعریفو کې الله ونزل احسن الحديث كتابا متشابه هم مسانيه پښباګم داو چې آدم عليه السلام واقعال ته هم ذکر کړا او زمر کې هم ذکر کای او هم داو چې مخ کوي چمتقین او فجار او شان تن دي په دې صورت کې به باقاعده مثال ذکر کی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون سورۃ الثات کی بیا بیاوی چې وذكر عبادنا وذكر عبادنا او سورۃ زمرک کی ولا ترغیب ورکی چې عبادی الذین یا عبادی فتقون ان هم دا چې عبادی مخلصین یې بیان کړو سورہ زمرک کی دا غی تعینو کو چې دا ابلیس چې اټ کړل چستا بنديان مخلصين په زمانه بچکیږي د سوک دي نو يويت ف مخلص الله الدين موحدين دي كن چري کي توحيدي خالص او دا غسيولل الالباب يا ذکر کړل <تصفح> سوره سوات کې مزمر کې وا تغي صفات بيان الول الالباب د دا سورۃ داودا رد شرک فل عبادت په دې وضعیت بحث کوي او صورت کې سلور بوابدي او شلوه یاتونو کې دي دا وی کې با ترغیب قرانت ای رد وکي پ مشرکین باندې زدي عقیده وخارکای چې دي سره شرک کوي بیو قرر بو نایل اللہ ذوالفا چیمونگا اللہ سر نزدیشو پو شرک بانده اللہ تزان نزدی کئی بیابا دلائل ذکر کئی پو توحیدو او تقابل بی دادوالو جماعتنو بذکر کئی چی اللہوی دا پا دی پشاند کئی دیشی اے دامو منان دا دی پشاند کئی دیشی تقابل بی چی عمال جدا جدا دی. یا د شلمنا د 20 53 پرېګم باب دې فارې کې بیا عقلي دلیلونه او ترغیب توحید ته ترغیب قران ته بیا تقابل د دوالو فریقینو او بیا بشارت او بیا د باوننا 67 ست پورې دریم باب دے. عقلی دی هغې بیا عقلي دلیل زکه تو پورې دلیل ودی کې پورا نو او بیا نه په شفات او بیا ترغيب او تقابل بیا 67 ست ناخره پورې سلوورم هغې بیا ترغیبات دي یا ای تو عباد سره ترغیب توحید ته قران ته تخويف بشارت او سوره ممتاز ده په ترغیباتو ترغيباتو سره چي اړبا او ممتاز ده په اخلاص هغه عباد سره چيږي کې اخلاصوي بیا بیا ذکر کوي او ممتاز دې پام شيلو چې مثالونه پکې ذکر کوي دوهو فریقينو بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازلې دلته قران د طرفه د الله نړۍ چې زور اورد یو حکمتوال دې انزلنا اليك الكتاب بالحقين وشکم نازل کته قران دید پانا چه حق سرگنشیم تصدیق ده قرآن بار بار فعبد اللہ مخلص اللہ الدین بندگی کو ادھا اللہ پدا سحال کی چه نیت کی دیبل سنی چه خالص که ان کے اللہ لردین او عبادتو علا للہ الدین الخالص خبردار خاص اللہ لردین عقیدہ نو عبادت تو چې د شرک نه عقل الٰہی دې چې خلوص یې پکې نحسر یو کو تقدم وکم معنی دا ده چې الله تاغ دین کې چې تصدیق د قران شو او توحید ذکر نو سرت کې په مشرکینو والذین اتخذوا من دوني اولیاء کسان جن یولی دی بغیت انا نور مددگاران چې تاسو شنو کې چې دې عبادت لایق دی ما جواب کینا ما نابذم الا یقربونا الی العزلفا مونږه عبادت تدیر پرمکو چې دی دی ذید پاک نزدیکی مونږه الله سره په مرتبه کې مَلائکه عبادت کوو فو خدایان وتنوایو بلکې وکیلان وتوایو وسیله وتوایو چې مونږه الله سره دکه ځکدغه ډېر نزدې مقرب خلق دی نو چې نزدیکی مونږه الله سره په مرتبه کې ان الله يحكم بينهم مشکل او فیصله کی دزمینز کی فيما هم فی یختلفون دا توحید کی چری بګ اختلاف کای بل مسئله کې اختلاف نشته دی توحید کې اختلاف ده زګر اور مسئله کې غی اختلاف نو یخو رحمت ته چری سر دین آسان شي کوم مسئله کې چې اختلاف د فقہی راشی ناریک اسانتیار راشی سہولت پک راشی اصل اختلاف داد عاقدی علی بیشک اللہ عزت نقیا چاہتا کاذبون کفار چته رغ جن دے او ډیر کافر د داد مشرک صفاتو نه دی کنه کاذی به وتولیوی چې دی وی چې یقربونه ال نظيف او جوابي مونږ الله سره نزديكي کوو او دروږي نه توحيد کفاره او توحيد چې د الله نه نعمت نه شکر دیو کړه رت کی داږي په عقیده دا رت کی پاکیده د نازولي قرانم دې سرکار ده لو اللہ ولدن اللہ اراد الله ان يتخذ ولدا کچري الله اراده کوله برفرض ځوند سي زند پر والا ده زند پر سوک نه ځوله زند پر سوک محبوب ده ټول دې مطلبونه ښه نه ښه چې چې دا ولې عبادت کوي وی الله غره نو ان الله استفا هاولای الله غره کړې موږ به عبادت نه کوو الله ربلی زه تماده عبادت ته پاره ورکلې کمازه نبوات ته پاره ورکلې لاستفا نوخه خلقې و ميم ما يخلق مايشاو داغه مخلوق نه چې الله پیدا کړې دی هغه چې دا الله خواه هغه با ورکلیو په خپل مونږ ته پتا نوا. نو نو بیا به مونږ ته خبر راکړې وخا ابن کثیر وی چي ولو استوفا لا اخبارنا چله غو رکړې وی چې د ما عبد आपले نه زمما نازولې خپل خمه دي بسو نو لا اخبارنا مونږ خبر راکړلو کما اخبارنا عممن استوفا لرسالته څنګه چې مونږ صورت سورته ال عمران کې ویلو کنه چدا کسان ما غورکړل پیغمبر دې پارم موږ وی چې الله بس موږ په خوشاله یم موږ په ایمان راوړو ان الله اصطفى آدما و نوحا و لایبراهیم و و لای عمران دې غورکړیو نو نبوت ته پار نو کد ولد دې پارې غورکول نوم به موږ تویلو کنا غږ هو الله الواحد القهار اغالا یوازدین او پارچا باندې غالب قلق السماوات والارض بالحق زما کې اسمانونه د دې پیدا کړی دي چې دما خلق او پیجن واحد لا شريك د دې د پاره زما کې اسمانونه پیدا کړی یو کوير اللیل النهار ويکویر النهار علی تصرف کوي نو پټې په لش په باندې دروازه کور وتا واجی پټې کې او پټې دروازه په دې شپه باندې کله روزرا ولي پښپي او کله شپرا ولي پر روزي د انقلابيه پیدا کړي او مقرر کړي نو روز هر یو روان دې خپل نټې مقرري پوری الله هو العزيز الغفار خبردار خاص الله زور اور دې په هر چا باندې انتقام اغستیش او بخشیش کون کې یې خپل بنديان او ته علاقکم من نفس واحده کائنات ذکر کړو شپه روزه نوراس pkg مې نو ذکر کئ ته انسان ذکرو تاسوی پیدا کړې د یو نفس نه نبی او ګرځولا دا غږ جنسن ازو جهه بي بي تاغو دا خبرې د ادم السلام او د حواخه ردی وے پوری او نازل کړي ساو د پارا د سارونا سمانيه تازواج او ته قسمه چې سورت عام کې شمار لوي ښا د نازل کړي دي نده پیدا کړي دي قرآن زله زکوې چې ډېر وې نعمت کنه يخلقکم فی بطون امهاتکم او تاسو پیدا کی په ډېر ناشنا طریقا پګېړو زمندږ استادو کې خلقم من بعد خلق يوه پیدائش پس دبل پیدائش نا سلوخ روزي یو شي سلوخ روزي بل شي سلوخ روزي نبي اپا کې روح واچی فی ظلمات سلاسو فذریو تیارو کې دنیا او خیرانو تډیر او رستم پتاو لګی دا چې هغه ترقی کړی دا هغه تدا پتنو چې انسان په دریو تیارو پیدا کیږي چې قرانوی نه داغي وتپی کړشو ظلمت البتن دګړې تیارو ظلمت الرحیم درحیم تیارو ظلمت المشیمه او بیا هغه ما شوم چې په کومه پڑھدک ان غالی پریوان ناقدرې ما ده دا لاوي کړه فی ظلمات ثلاث ذالک اللہ و ربکم له الملك دا دې تاسو ته الله رب تاسو لري اختیاراتی لا اله الا هو نو په ذیک لري مو باندې کې کنا چینیشته بغیر دا غنه بل حاجت روا فان تاسو صرفون تاسو کوم په لوړ ان تکفرو فین الله غنی عنکم که کو کفر کوي نمنه دا لاجت نشتا ستا نور وب په دا کی ولا او نذر رضا ز خپل بنديان د پارا په پا کفر باندې مزکوتا دعوت د توحید ور کوي دا ذلیل کناخه چې نذر رضا نوزک بار بار وتاوی جما <تصفح> واحد لا زما عبادت کوي ګوره کفر مخ وخنه وین تشکروا او که تاسو شکریا ادا کوئ یرزو له کوم مزادهنا قبلی کنا شکریا قبلی عبادت قبلی توحید قبلی په دې خوشاله یا ولا تزرو وازرتوم ازرو اخران د شفاعت پټم مه غره ځکه نشوړی یو نفس او بجد بل سمه الى رب دکم مرجعو کم بیاستا سور اقبل رب تراتلل دی خبر بکیتا سپاگ عاملنو چکڑیو او بیشکال لا پوئی گی پاگ رازنو دسینو بانده قیدا مستل انسان ذرن زواجر دی از مشرک انسان حال بیانی پشاند مخ کی صورتنو انام آراب کلاچه و رسید انسان تاس مسیبتو دعاء ربہو د فریاد کې خپل رب ته بلی پوی کنا چې دا بل څوک نشیلر کولې منيبن الیہ خاص الله سره رجو کیو هغه سره مینا پیدا کی منيبن الیہ توحید پکې را معلوم شي سمیدا خولو نعمت منو بیا کله چې ورکه الادتہ نعمت تخپل تراب نصیحت ولا ور مرست نلری کی نصیح ما کانی دعویلی من قبلو دیئیر کی غحالتو چگه دو باواز که اللہ تمخ که گره بیاییری وی نازکل ناجو ما بانده خدا صدقا نیراغلی جو و جعلا للہ اندادا دیئیر والی دامانا دا چو دا گردی اللہ سر شرکان دیاللہ نم ناخلی لاغورتا زی وی لزوچی دا شکریہ دا کزکا دا دا غپ مونگا بانده نظر دینا حلتا زی بلپل زی بلپل زی اجماعت تنرازی اجماعت نیریگی لیو عن سبیلی اللہوی گمراہ بش سیلارنا نور بسوکے چی گمراہ شید سیلارنا قلوطا وایا تمتا بکفرکا قلیلا مزيو کا پدي خپل کفر او شرک سره لګونتي په دنیا کې دا دنیا دے مشرکان دا او مزي زيره خوشحالو زيره او امونانم چې ناپوه دي نو اړيو تړير پسخي کنه الله یو مکه دا غو استاد نه دي دا غو دغیزه دي تمات تاب کفر مذیک او په ی خپل کو شرک سره قلیلن لګون تیم څنګه مذی ابن کثیر وی به قبولې دعایکا وین کو تم شرکان دعای قبلو ما اگر که تم مشرکه په دعاده لقبلو ما صحت دل در کو مال دل, دل در کو ما زګدا دنیا ست ازیدیا پلیاسی سنشته ده ښه د ستاره خوشاله ده انک من اصحاب النار اوه کاره د تو یما چې تاسو زې جهنم دی نو د ذکر انسان غیر الله تاوازنه کې امداد غواړي مقابله دې ذکر کوي مؤمنان مخلصین امن هو قانتون ایا غسوک چرای ذیکون کذ الله تعالی علی لیل الذ ووختونو د شپې کوم ساجدا و قائما سجدا کون کذ ادری ذن کذ یحذر الاخرتا اخرت نه یریږي عذابون نه رحمت ربی او امید ساتي د رحمت د خپل رب دا اصل لقد کنحا نیاو ذا قسم خلق دې قل واتوا يا ال يستوي الذين آیا برابر ديو کسان چې پوئږي پس باندې روح المعنوي قدر معبودهم د خپل معبود په قدر پوئ کنا ځللا قدر څنګه څنګه یې کنا ولذین لا يعلمون کسان چې هیڅ نه پوئږي فقدر دخپ المعبود باندی چه دا اللہ پر منگا سحق دے دانا دی برابر تھا انما یتذکر اولو الالباب و عبرت اخلی اقل من تا زجر اتقابل یا ذکر عمل ترغیب ذکر که توحید تا قلی آعباد اللذین آمنوا اتقو ربکم وایا زمو طرفنا چې الله تاسو ته आवाज کوي او وي چې زمو بندیانو مؤمنانو يره کوي د خپل ربنا للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنا خاص داغه چا د پاره چې دنیا کې احسانو کو اخلاص نه کار واغستو توحید نه مدارې د پاره دا توه واي همګه وی چیرمغه هو الله توحید قبول کړی دي او د هغه لپاره په اخلاص سره عبادت کوو خلقم نپری دي دا اوس مشکلات راته جوړ شو مونږه خبرو چيلي مسله کده لا انجیشت ده څه خبرو الله واردو اللہ واسعا دا اللہ از پراخدا حضرت مجاہدوی فجاہدو وحاجرو واتذلو الاوسان لارشے بل پل لارشے جرتو کے دبوتان نظان بچ کے کارزے کی خوا دا اللہ از پراخدا دا سزیو پکی چلتا بتا اس تا مشکلات نہیں کنا خوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب او بيشكا پر بور کلی شي صبرناکوتا اجر او سواب دزي خوغي سره وې حساب کتاب نې چې کنه د يوي لس او د يوي صلو او وسوا نه نه بهر حساب څنګه حديث کرا دي چې الله صبرناکله قیامت کې خپل لپه ډکې کنا دا به صبر او وی چې اخر چمونکه صبر کړو دنیا کې کده مونږ دا وګخی په کڼچو کڼچ کې دې دا وښ په نه پمنګز باندې هم مونږه صبر کړو نو الله موږ له صلیب ډکول نه دی ووي کنه قل انيومر تو نعبد الله هوا يوتجبيش کما ته حکم شوي دې زم مستازو پشانت مکلف یم د عبادتو سنجتاسوې چتا سو باندې منځه او روزه ار سفرز دي کنه وته وای چې ما باندې و من فرض دي ماته ক্ষমা پی نه دا کړی دا خو سوفیان یو سړی او مرتبه تورس نی بس بیا مونږ اوس داسنه کوي بیا و شیطان شي شی ادیو ته مرتابوي کنه پیغمبر وی ما ته حکم شوهی دی چې بندگی کو ما د الله په داسه حال کې چې خالص کم اغلره عبادت خپل و امرته احکام شوهی دی ما ته دې خبرې چې شومزه اول د موحدین او مسلمانانو نا مثلا سوال جوړی ته امر شوهی نو کچریوي که کنه نلابدی نیسی تا هډېر له شان دی نو توه یې نه خافو او زه یې کومه اناسو ته رب دې کزه خپل رب نافرمانی او کوم دا عذاب دروځي لوی نه او کنه زوم یې کومه له عذاب نه راکې ملحوظ د چنرا کیږي چې مرتبه لوی ده خپل الله اعبود نو وایو ته چې خاص د الله عبادت کوو ای یا کنا اعوذ کنا الله اعوذ دا ډیر د حصر مقام دی او سرب دا وایو اوای چې خاص د لای عبادت کو ما نه د بلچا الوب حق ادا کیه تقدیم خا مخلص الله ديني خلص کړم فل دین او عبادت الله ته پاره اته سناولای د شرک نه ما ته خپل ځان سوراوې چې عمرت و انا عبد الله من المسلمین اخافو ان اسو ربي قل لا اعوذ نه پوېږي چې نه پوېږي نه فاعوذ من دوني بس کوي چې څه کوي نو کوي دا زور نه راخه بس عبادت کوي دا سوچ استه سو بغیر د الله نه کو ګټم خو کونم خوښوها کچر د من دیانو کوم او چا تفیرم اومن ته شیطان بس چې سکا نو کوي دا زور نه ما شیطان من دونه بغیر دلانا بولن الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهل يوم القيامه الاوي دا خلق که کنه یره پلان ډیر ګټا وانی شو ډیر لوی نقصان شو دنیا کې کپدا سره شي کنه بس وای د سړی توبه وته نو 25 د ذی جون نخمر خزینو مطلب ایدا څوک یاد وای زه خو دې ځان یادوم زه خو هغه چا تر سوا هغه چا تاوانی او کيا ته تبا وایما چې شرکی ووایو ته بشکاته وانین الذين کسان کساندي خسرو انفسهم چې خپل ځانون هم تا وني کړی دي واهلي هم خپل اهلی هم ځان سره تبا کړی دي پر د قیامت تول بد واسو لاړه تول خانتان وا له نو اسی کلوسی دنیا کې په دې اختکليو کنه چې له په حافظ په شو نو یو خپل عقیزه به چې هم بریلوی خاندان کې سات تعلق رکھتے ہیں چا بریلوی خاندان امارا راهنما توتو احمد رضا خان تھا بہت بڑا عالم تھا بې کتابې ل کې دا ته شروعرو کې دا وتلی نوغاجد په دا غزه باخته کې نو شین پټکې له و پهسههم هلی هم ځونیم ت باړ چې بیا وله چې ته درګالله نوګاړ وډک کې ټول و چې برکه شو که نه هې سړی درګه ته وې کونج نهبینی ولي د خبر نه چاپې ګځې. دا خلق یا دیخا اللہ اوی دا دیتا تاسو لگر دے یوم القیامة علا خبردار ضروری اعلان واو رہے هو الخسران المبین ذالک هو الخسران المبین دغا اخکار تاوان دی لهم من فوقیم ذلالهم من النارے دا دید پارا با دا پاسنا پردیوی کمبلیوی دوورو ومن تحتهم ذلال او ځلاندی بهم پردي وی او کمبلی وی د وورم دا کمبل واه لو کنه ها ইরانی کمبل وے واست تر وړو تر مشمانو تر کوچاندو پورې وے دا قیمتي سود نه لا پیدا شي بانو <تصفح> ملاوی ال تډی رخی کمبلی دی قیامت کې ځلاندی به امیده پاسه به امیده ذلک یخوف اللابی عبادہ تا جهنم دی چیری الله په دې سراخ په بنديان او باقی ذوت وی چیای با دی بندیانو زمانه یریږی د بابا نو ولی یریږی د مدینه صلی یریږی هغه جذبانه تاسو دوه للی درنګی یخی هه هغه ځان له مصیبت کپروت ته دغ سر د یاریېګ و کولی شي اویریږ زما بندیانو دا حال مجرمانو ځ کار شو پو پلانې تاې و صورتې زمر کې و ګورې دا به شو کېله ځ ن تهب کسان چې ځان بچ کې د شط نه او د شرک نه اب داس ځان بچ کول چې عبادت یې نکي <تصفيق> <تصفيق> وانابو ال الله او لا تر وجو کوي الله تزاریک یو فریاد کوي لهم البشرا د دل پر خوشخبری دا خوشحالي دا فبشر عباد الذین نل پیغمبر توي تو بخش بشارت ورکړه قول زما طرف نه بشارت ورکزخو خبرین کوم چاسرکان لوی ذات ته پیغمبر یعید را لیګلیو بشیر او نذیر او تویلو دا د غضی مواری نه ده چې هغه به خوشخبری ورکئی نو خوشخبری ورکا ازما بندیانو طارقسان یستمیون القولا چې وګي یخی زما کلام ته فیتتبعون احسنا نو چې واوري پکې او پوښي په مسله باندې نو تا بيدار کی دا غي خيسته کلمې دا غي خيسته عبادت او کې راځي کنه دا ټول فَتَبِعُونَ <تصفيق> <تصفيق> اَحْسَنًا خيسته به کې کلمه دا خيسته به کې دا الله نوم دی خيسته به کې دا الله عبادتونه دي نو بس دا غي بندگی کوي چې وایوري نو خان ولائك الذين هداهم الله وذاك سنچلا او تهديت کړې ولائکهم اولل الباب او زکه خلق دی او خيار او قلوند ديت الله خيار خلق ويخه دا حال دي شو اپمن حق علي كلمه العذابين اياګه څوک چې ثابت شوی د پاغي فیصله د عذاب زمو مزه پشان د دغه خلکو کې د شي دغه په جهنم تځي او سوک به اخلاصي او انت توو کې د من فنار ته چډي رضيات هرس کې د دې په ایمان پسې ګرځي نو ته به د اور نه خلاص کې ساز زمواريخو بیان دې بیان کوا او ستاهر اختيار کې د نشتره چديده جنم نه راو باسي ایا تبا بچ کے آوا چادرہ جپور کی وی نا غ تنش بچ کولے اخبال تئی اللہ وی چ زی بچ کما نا غوب یال تنی د خپل رب ن یری گی لہم غرفن دز پارا مانے او درچی دري چاته وي من فوق په ابنی یاتون او د پاسه د هغې نه نور چتونونه دي نورې معړی دي نزګوره انسان خو دنیا ته ګوري که نه د وي چې نه ه چتی خوا بیا کمزورې شي چې بنییا دی له مضبوط کړی دی که نه سر ی مرییه پهې ډیرره لګړی ده چې دوه په بره نلانه پولیسه توې په انشوې مبنيت مبنيت چې څوره په بارزي نذوره मजबूतीږي اگر دنیا بادې نه ده چې کینزمتک کمچت نږدې ده نو هغه هغه به یریږي چې په لورو روزمکه نا فلکیږي نا کمزوري کوي نلوی دا دنیا حال له ته جنت حال ده دې چ سورہ په بارزینو دوره مزبوطیږي ولي التبرع عرش سره کنیکشن لکنه زکه وي د جنتونو چت چدي اغه عرش دي نو چې عرش تور سره دې مزبوط شي کنه ها زه غوښی چې سورہ په بارزینو دومره مزبوطی یا ده ا دونیه کې چې په بارزینو کمزوري ده نو هی مبنيهت اغه په بالا خانه ډیر مزبوطی دي یو علامه نه زم د امپنیتن ډیر مخه تیار شوه او جوړ شوه تاسو یې اوس بګه کار کیګی ټک ټک کیګی نه په خای جوړ کړي تجربین ته تل انار وای غیلان د دغه نهرونه وعد الله اذا ذا الله وعدذا لا یخلف الله المیاد الله خلاف نو کوي زغ په وعده دلیل عقلی اور پسې ترغیباتو التهه نګورېتهې شله نازلی داسمان نه فصله کوو یانابي اف ار دی ن نهونه باې دا او پهګو د ځموکې کې چې چې ته اوویل بیا چې نه راي که نه د ځمو ک کې راګونهدي الله بهکې د او ب نه نه باسي یو خجووي بیا راباې په دی سره جدا جدا دي رنگونه او شکلونه دا وی ثم جو بیا فصل پوخشی پترا مو سپرن علامه دای غی چوینه غیله رتک زړ ثم جلو حتاما او بیا اوگرسی الله غی لرا ریز ریزن بس وی ریبیل لو شی او بل شی او بس حتوام پاتش الله اذاغه سي دنیا حال لکھا دنیا مثال ذکر کو د فصل سره د زمکه فصل سره چې دا یو وقې اول وق نه يې ها اشاره دې توکړه چې څنګه الله بارانو ور یو د زمکه پرګونو کې ننوزي د قسې الله قران نازل کړي نو بنديان توې چې دا د خپل بدن کې نن نه باسي او چې څنګه جوړ شي چې ګولونه شي چ فائدې ده نو आवाज ته شي یقینا پدې کې عبرت دې لپاره د اقل مندو ترغیب توحید ته اپمن شرح الله وسدره له الاسلام آیا غسو کو چې کولاو کول الله سينه داغو توحید ته اسلام ته او علی نور من ربی نه غپ یو رنا باندیش د خپل رب کامیاب شو دا لري سره لګي کل لویل اباشر عباد الذین یستمعون القول زمما دغه باندې تاسو خوشخبری ورکه چې زلام زمما کلام واوري نو چې وې ورینو سینې کولاوشي اسلام الله صدر الاسلام دا مسالاو د عقیده پکې داسه راشی زلیراشی د دنیا غنور شرکیات وغيرها تنوز بالکل ہاں یہ یاد ہے چلہیدہ زمان بیان مولا سینہ کو لاو او نور فویل للقاسیہ ذقلوبهم ہلاکت ہے پردا وچا چتک تور دی زڑونا داوی دا من ذکر الایم ولی دلہ کتاب یہ پھریخ دے من ترک ذکر اللہ و سماع القران مدار کوئی دا غی زلون اولی تور دی تور زګه تیار ده کانا تیار زګه د چرانا نشته رانا په قران کې ده اولایک فی ظلال مبین دا که سان په ښکارګوم راي کی دي ترغیب قران ته الله ونزل احسن الحديث الله نازل کړ دې دی ډیر خیسته بیان او ډیر خیسته خبرې نبی صلی الله چ ان احسن الحديث کتاب الله واخیر الھدی ھدی محمدن که خيستا خبري ګورې نو او که توحفہ ګورې بهتره نو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته تحفظ کوئ چې عمل کئ کنه او بیان به د قران دین و پدی خوری گی اصننت خود احفاده اللہ درکڑه پاقی خپل منز و دست خپل اعمال و عبادات سمکه چې قبلی جی کنه یو کتاب ده متشابهن چې بلکل آیاتون یو شانتی دی پس دکڑه که اصان ده چه یو ده دکڑه بیا بیا برازی متشابهن مسانیه او بیا بیا راتونکي بیا بیا مکرر کیږي تک شعرو من هجلود اللذین یخشون ربهم او داسه قران دی چې وګغنیږي د دې د اورې ذو نه سرمنیداو کسانو چې ریږي د خپل رب نه ولې قران چې چا اورې اول کی کنه نو اثر پیو شي نو اثر درای چ بدن شرمن یاده سی... زیګه زیګه شي زل کی ير راشی نو کله سترګو لهوخ کی راشی ته القران سره ثم تلین جلودوم و, و قلوبوم الی ذکر الله بیا پس دا غینا نرم شي شرمني دا غ یو زړونه دا غ د الله ذکر تام چکه لبکه د یری آیاتونا د عذاب آیاتونا راشی دغ سره ره را شي او چې کله بیا د الله د تو او د جننت ځکر را ځې نو بیا حوسه ص نوضر نو ې قطدهوي هذا ن اولییا الله دا صفتله نه ت شاعرو ی شوونه تلینودو هم دا صفت د د اولییا الله نه ته هم الله ال په خپله صبت کړ فسسرا تقشعر جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ولم ينعتهم دا صفت یا بذهاب العقول چبی اوشی سچل پہوشوئے علیہ صلی سیادل شو بذهاب عقولهم او تخریق سیابهم چبی او پرشانت جامعش لی ان انما ذلك في اهل البدعه هذه ذاتانو کارد وذلک من الشیطان ابن کثیر ذکر کئ دادا اولیاء اللہ صفات الله او کفر ثالثه هو الذال لا اذا الذال یهدی به من یشاء ہدایت کی پدی سراغت چا چو والی او غسو کئ الله گمراہ کئ نوی داغه د پارسو ک ہدایت بیا تقابل فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِ سُوءِ الْعَذَابِ صح عذاب نا د چا دې چا د خبر سن بل دې فوغه چې د د جاننم نهځان بچ کوي نو مخ به داې داې دا او ځان بچکول نشو، شو سوزول شو یو دا معنا دو هم دا دی چې د وجهې ذکر مرراتسه دی وجهحت ډیر خلق دغې ځان په دی کامیاب ګړي چې زمونږ مرتلو د زمونږ د مشرانومر بیلووي دي مونږ به د چا په مخبان د خلاصې و. قالای په مخ وسوک نخلاسی تا په مخ باندې نن بچکه دا عذاب دروي ز قیامت نا په عمل وبچکی او ویل ش زالمان تا اوسه کې عمل عذاب چې تا صبح کسب کو کذوالذین من قبلم تکذیب کړو کسانو چې مخکد دین وو فاتاو ملعزه من حیص له پس وسراغ دي عذاب په دنیا کې دا غ طرف نا چپونه شو فَذٰلِكَ قَوْمُ اللَّهِ الْخَزِيَّ عَسَىٰ كُلُّ اللَّاءِ تَرَسْوَايَ پدې جون د دنیا کې اوزاب د آخرت خټیر لوی دي لو کانوا یعلمون کاش کدی پویډې ندی و جهنم تنطلو ولقد ضربنا للناس في هذا من كل مثل یقینا مبين للپدې خلقو د پاره پدې قسم مثال دلیل لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دې ته نص زده کی او عبرت نو دیر آسان کتاب د قران العربی لنستل شي د پاره بی لغت باندې غیر ازی عوج نشتا په دی کې څه غلطي او خدای لعلم یتقون د دې لپاره چې دې په ځان بچ کې د عذاب نه بیان الله مثال دی او سړي د مشرک مثال في جورا کا چباو کډیر خلق شریک دی په جمع اگست دے غلام علمان بخار نو اجزان خلق وو او ضرورت به نو په ګانا تنه باندې ویو غلام واغستو چې زکله و کار کوي کله بستا کار کوي نو چیلہ سوتانو به غلام واغستو او ار یو بو توی چې زم دا کارو کابل بو توی چې نرا شمال او د یو بل سره اتفاق ومن راته بلکې یو بل, بل سره په ضد لګیام چې تو ته د یو کارو یذ بو ته د بل وایم نو یره د دې باندي الله یو مشرک دقه څه خا د یو خدای پځبان نظام باندېر خدایان جوړ کړی نو بس کله یو لمانډا کله بل لمانډا چاله یو شی وړي چاله بل شی وړي دا س ژوند دی او یو څوک د الله باندې نه غو د زړه د اخلاصا په اطمینان سره د الله بندگی کوي نو بیان یې الله مثال دی یو سری د یو غلام چې په هغه کې ډیر خلک شریک دي متشاکیسونه اٹول دی یو بل نه پزت کړي دي او جیو ته يو سوينه بلبل سوي تهو بلنا مخالف دي او ځدي غلام صحا الله قال ورجلا او بل يو سړی دی غلام له سلام الله رجل چاغه دیو تند دی بس امانت سلامت ناغه خو دی هغه يو تن کار فکو لشي خو پراسته سره خو خوشاله سره دې د مشرک او د موحد مثال ذکر کړو حلی <عليه> استویانه مساله آیا برابر دي دا ډول په مثال کې الحمدلله یالله شکر دې چې مثال دې بیان کو چې په مساله پوښو قاعده پوښو چې فرخ راغی د مشرک او د واحد مونږ ته خدا پرخ نو معلوم معلومه بلکثر علمون بلکې اکثر خلق وسم نه پويګيږي وینوي ثنا ذاولین نه منه انکم میتون وانمیتون دا مسلبه مشرکان دوی رب بدل کیدا چې مثال بابا کی بیا راغې وګوروي دوی دغې به د بیو کړه او وتبيوی چې ته هو ولياو پس لګیو وره وکړی ته ما حشوا کنه بیا به زانداله نه خبر په پیغمبري يا راخه او کله یو تاخيریکول چې خدای د نن خلاص کی د نن مونږ په مر خلاصي غنو نه لا تسلی زکړکې چې کدي تا تاخيریکې کنه نه تخواباسې عمرې کنه نو دی او پاتشي چې د تبلوړ شي دنیا نه او دی ویه همیشه ده پاره نا انک مئیتون تا باندی با مرگ رازی و این امیتو نو پذیبا مرگ رازی تا دین سوکنشی خلاسی دی سمینکم یوم القیامت اندر ربکم تختصیمون او بیا و تاسو پرد قیامت تخپل رب سره جگڑی کوین دا پیسلی با اللہ کیل تکی <Ginanova> <gangeving> قرطبیوی المیتو من لمیمت و سیموتو میت هغه ژوندې شړې تاوي چې مر نه دي فومریبا تک مونږ اچیو مونږ ته مې تین ویل شي ولي او مې ته مې هغه چا ته وی چې مړی پروتې صافه کې نه کنه نوزکه انک اه ژوندې او اذیم نو مې ته نیو وتاوي ابن کثیر وی الصديقو عند موت الرسول نبیلی اسلام چې وفات شه ابوبکر صدیق راغې نذ آیات او دلیل کې چې وره الله ویلو کنه انکم مییتون نو مییتون حتا تحقق الناس موته نو چې څومره صحابه اسلام موت اومانه چې ریشتي خبره <coughs> او بیا دا قول اموی چوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول دا اگر تصدیق کی پیش د نبی اسلام السلام خواهد ناقا دا نبی علیہ السلام موت مانکا نا خلقو تای پیش کرد چی گوری دا یقینی خبر دا دین اینکار نشی که دی تخت سیمون الان دی بیاوی تخت سیمون فی ما انتم فی فی الدنیا چیزا نم دنیا کی بسک اختلاف کروئے من التوحید و الشرک مذقف ایسا لے با قیامت کی کی نو باقیامت